باب د په بیان د آداب د مجلس او د ولجلس او د ناس مرګری د ناس مرګری سره د ناس ته آداب دي ان ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یقیمن احدکم رجلا خامخانی دی پورته کی یو پتا شو کیو سڑے می مجلس داغد ناس د زینہ ثم یجلس فی چی بیاپ کی دیکینی بللوئی پورتاشا دادی بعضی بوډاگانو مشرانو پ جمعاتونو کی عادت څه بس یو زیده ده ناس ده ته کرده تا بیجه ده, ده پسیدی کلی لکه سوکی نوی ده ما ده زیده پاسا نو دا گوره ده دی حدیث مخالفت ده جو ما ده زیده رون مسلمان های سوک چه وقتی رو رسیده با داغ زیده ولیکن توسعو فراخی کوای و تفسحو ده دوارو یو ماناو ای پس طریقه زید ورکا و خو سوک با ده زیده نه نا چکینی پی و ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا قام له رجلن چپورتب شودره او سړې بم مجلس دي د ناس دي زینہ نو لم يجلس فيه ذيب پک کنه ناسو چه پیغمبر علیہ السلام منقلی متفقن علی السلام منا کلمت فكون علی وان ویوره رث اللہ انه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حبی فرمایلی دا قاما حدکم مم مجلسن قال چپورتش یو د تاسو نه د مجلسنا او <سؤال> سم راجایلیه بیا دېځه ته واپس راغې فهوا حق به نو دې دې دې دې ډېر حقدار وې دانه چا غا پرې چې تلاړو ته کللو لاړو ګټو بسکی آتا بس دې ته یونیو نا هغه چې شو د تلو اراده نه کړی دا داغه زه ده اخا خبره ده چې دې سپریزي <سؤال> رواه مسلمن وان جابر بن صمره رضي الله عنه قال كنا نمغا اذا اتينا النبي صلى الله عليه واله وسلم ويكل شبرا ال نبي كريم عليه الصلاه والسلام تا جلس احدنا كبنا سيوزمنا حيث انت كم جل شد مجلس رواه ابو داود و ترمیدی وقال حدیث حسن وعن بی عبداللہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم لا یغتسل غسل لکی رجل یو سڑے یوم الجمعات پرزد جمعی تا غسل سنتا و مستحب دے ویتتوہ رزان پاکی مستتوہ سمری چی وساو تاکتوی من تحرن دا پاکوانینا وید داہینو من دہنی او تیلی اولا گول دا خبلو تیلو نا او یمسا من توی بی بیتی ہی یمسا کل دا خوشمی ای دا کورنا ثم یخرجو بیاد جمی مزن رووتو فلایو فردقو بین اسرین د دوه پا منز کی جو داوانینا اوری چی دوا ناز نیفر پا کی منز ثم يسلي بهم ذوكم ما كتب له اغه چ دل سمر موز لیکل شوو ثم ينسي تو ذات تكلم امام بیا دې چ پوچ کله امام تکلم کولو او عذر نسيه ته کولو الا غفر له مگر بخن بو کړي دل ما غبنه وج بمند د کېو بين الجمعة الاخرى اپمند جمعي بنې کې ذ ی اوفت گناہوں څخه غیر الله بورتم عاف کی رواه البخاری و رحمه الله پان امر ابن شعیب بن نبی جندیه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حدی فرمایلی لا یحل لرجل الذی هل علی و شریتا ایو فرق بين اتنین چې د دوو کسانو په منځ کې جو داوالی راولی الا بی اذنه ما مگر پا اجازت د د دوارو رواہو ابو داود و ترمیزیو قال امام ترمیزیو اے حدیثن حسنن اپا روایت دا بوداود شریف کینی لا اجنسو بین رجولین لا بی اذنه ما ندکینی پا من د دو سړو کې مگر دا غی پا اجازت وان حزیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہ دا حزیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہ نا روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن لانتی ویلی من جلس وسط الحلقا پہرغ چاچ سوکی ناستو پمند حلقی کی یہ چاک پیرا خلق ناید ہے پدی منز کی کی ناستو پدی لانتوی نا مند حلقی کی دی سوک نکینی رو اح ابو داوود و اسنا دين حسنن ورو الترمذي و ابي مجلاد دين رضي الله رحمه الله النرجلن جو صلى قاعده وسط حلقه ناس فمن دخل هيك فقال حذيفه حذيفه رضي الله ملعون لعنت الذي قد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم او داس یو لان الله ولا الی محمد صلی الله علیه وسلم لعنت ویله دی الله په جو د پیغمبر علیہ السلام من پاغچا جالسا وسط الحلقه سیسو کینی پمن د حلقې کی اے شاګردان او خلق ګر چا پیرانته او پدی منسک کی, کی نهاسو ګر ټولو له رو کاوٹ جوړ کو قال الترمذی او هاذا حدیثن صحیحن وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نے فرمائے سمے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول و ما اريد لي دید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المجالس اوصوها غره مجلسو کی فراخہ مجلس میں چرچا پکیزے اگر دورہ تنگ نشی سے خلق محروم نشول نداخه خبر نہ دا رواہ ابو داؤد بې اسناد صحیح هن علی شرط البخاری صلی